Осия Пророк Осия е един от малките пророци. Той е пророкувал дълго време. От цар Озия до цар Езекия. От 785 до 725 година преди Христа. Той гледа с вяра на идващия спасител. Когато вижда, че иде към земята и няколко места от неговата книга са приведени в Новия Завет. Матея, 8 глава от 10 до 13 стих, Римляни, 9 глава, 25-26 стих и Първо Петрово послание, от 2 до 10 стих. Книгата на пророк Осия е от 14 глави. Във всички глави се говори за отстъпничеството на Израил и Юда от Господа, заради което Бог ги отхвърля от себе си и ги наказва за делата им. На няколко места има загатване за идването на Месия. В последната глава призовава евреите да се отвърнат от идолите и беззаконията си и да се обърнат към Бога, който ги извел из Египет и ги е водил през пустинята, като ги е хранил с манна. Той стъква, че всички блага на еврейския народ идват от Бога, и житото, и плодовете, и виното, и всичко необходимо. И когато отстъпват от Бога, Той му отнема благата. Бог е говорил на пророка, а Той е говорил на народа. Ще предам по-важните мисли, които са като есенция на книгата му и показват причините за отклонението. Те говорят за Божието наказание, което е израз на делата им, с което е изнесен законът на кармата. В четвърта глава 6 стих се казва Людите ми загинаха от нямане на знание, понеже отхвърлили знанието и аз отхвърлих тебе, да ми не свещенствуваш, понеже ти забрави закона на Бога твоего и аз ще забравя чедата ти. Тук ясно е казано, че човек се отклонява от правия път на живота, когато изгуби знанието си, онова живо знание за живота. В девети стих се говори за закона на кармата. Затова ще бъдат както людете, така и свещеникът, и ще ги посетя за пътищата им и ще им въздам деянията им. В началото на 6 глава има интересно загатване за посвещението, извършвано в древните мистерии, но много заболено. В мистериите, когато посвещавали някого, поставили го в магнетичен сън за три дена. В това време душата му възлизала в духовния свят, от ръководството на Ерофанта, учителя, и влизала във връзка с възвишените същества от духовния свят. След третия ден се връщала обратно в тялото, обновена съзнание и с разширено съзнание, съвършено променена, възкръснала. В първия стих на 10 глава пророкът се обръща към Израиля и казва Елате е да се върнем при Господа, защото Той разкъса и Той ще ни изцели. Порази и ще обвърже раната ни. Ще ни съживи подир два дни, в третия ден ще ни възкреси и ще живеем пред Него. Тогас ще познаем и ще следва да познаваме Господа. Изхождението му е преднаредено като зората и ще дойде при нас като дъжд пролетен който пои земята В петия и шестия стих казва Затова ги изсякох чрез пророците убие ги с думите на остата си а ти ще излязат като виделина защото милост искам, а не жертва и познание Божие повече нежели всесъжение Тук пак се загатва още по-скрито за посвещенията В 9 глава от 7 до 9 стих се говори за действието на закона на кармата. Дните на въздаянието дойдоха, Израил ще познае това. Пророкът стана безумен, духоносецът неистов, поради множеството на беззаконието ти от голямата омраза. Пророкът стана сет на птицеловец във всичките си пътища и омраза в дома на Бога си. Дълбоко се разтляха, както в дните на Гавая, за това ще помене беззаконието им, ще посети греховете им. В 10 глава се говори пак за действието на кармата вследствие на живота на хората. В 13 стих се казва Орахте нечестие, жинахте беззаконие, ядохте плод от лъжа, защото си оповавал на пътя си на множеството от грешките си. В началото на 11 глава се казва, когато Израил бе младенец, тогава го възлюбих и из Египет повиках сина си. Това е загатване за креста. След това се говори пак за отстъпване на евреите и наказанието им чрез заробване от асирийците, понеже са се отказали от Господа и не искат да се обърнат. Няма да се върне в египетската земя, но асириецът ще му бъде цар, защото не рачеха да се обърнат. И мед ще падне върху градовете му и ще довърши крепките му и ще ги пояде заради намеренията им. 12 глава е в същия дух, говори се за отстъплението на Израил и за наказанието поради това. Във втория стих се казва «Господ има още съд с юда и ще посети Якова според пътищата му, според деянията му ще се въздаде». В 13 глава говори също за отстъплението на евреите от Божия закон, заради което ще ги сполети нещастие и разорение. Бог, след като изрежда всичко, каквото е направил за Израил и той пак се е отрекал от него, затова Бог казва И аз ще бъда за тях като лъв, като рис На пътя ще ги причаквам Ще ги срещна като мечка, лишена от чадата си И ще разкъсам булото на сърцето им И ще ги погълна като лъв Див звяр, иде да ги разкъса Ти си погубил себе си, Израилю Но помощта ти е в мене 14 стих казва От ръката Адова ще ги спася, от смърт ще ги избавя. Де е смърте, гибелта ти? Де е Аде, погубването ти? Тук говори за учениците, които ходят в пътя Господен. В 14 глава пророкът се обръща към Израилевите синове да се върнат към Господа. И от 4 стих нататък Бог говори и казва Ще изцеля отстъплението им и ще ги възлюбя от своя воля, защото яроста им се отвърна от него. Аз ще съм като Роса Израил, като Крин ще процъфти той и ще разпростре корените си като дърво Ливаново. И след това изрежда още много оподобения за Израил и в девети стих казва кой е мъдър? Кой ще разумее тези неща? Разумен и ще ги познае, защото са прави пътищата господни и праведните ще ходят по тях, а престъпниците ще паднат в тях. Този стих ясно показва, че горното се отнася за учениците, които вървят в пътя господен, а за престъпниците е друг законът.